مفرد فاطح انکلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوان او منصوبان او مرکبا و ارفات اولا لا تنصبا اسم للا راغ نکررالا او یلیرالا مفردوا اسم للا لا کېرا یلی مفره ده دا راغلی وه نو دا دوه حاله تون دی یو دا چې دی پسیور ور پسې بیا لا سره دی سم نه مکارر شوي دی او یا اوکه نو مقرر شوي دا به مبنی بر خھاوي او مضاف زموږه د مفردنه هغه د دې چې مضاف او شب مضاف نه وي کته سنیاوځمه ویني ویني یعنی اسندلا نکرده مفرده ده مضاف شب مضاف نه ده نو اوس پد ام په خلیوی علامه یونسب به لکه چا مراله په شوبه مسلمینا لا مسلمینا تسمیه را لنصبه لا مسلمینا او جو مو انس سالی نو لا مسلماتین لا مسلماتین دا بکی اصل لی اگر جی جواز بکی دا لا مسلماتاشتی لا مسلماتا مبنی برپتح کنی دا وګصه جواز څه شي دا د مفراده حکم اخیري مکرر چې مکرر راغلو نو دا په دا کمنه چې د دې مبني پر فتش لا حوله لا او څور پسې لام سره دې تر مکرر څه شوی دی غلې کوالا قوه تا. نو لا قوه تا بده کتابه چې اول منصوب وي اول څه وي لا مبني بر فاتحه لا حوله څه وي مبني بر فاتحه په بده ساج کتابه دري وځلستر سري چايز یو مبني بر فاتحه چې لام دې کلام شي کنه بر فاتحه لا حول ولا قوه تا دیم په کله لانا سابم چايز دي چې لام زړه لا دې څه شي زاید شی او دا قوت ده عطب شی په محل قریبه ده اسم دلان پا محلی قریبه ده اسم دلان زکا غم ابنیو علامہ یون سبو به نفاغ محلی سشی عطب شی. عطب شی لا حول ولا قوة نو او چی سشی چی مرفوض الامن سرسی سر دی جائز دی لا حول ولا قوة سلام <تصفيق> دې ځای چې د قوتون دې عتب شي په محلې بعيده په محلې تشکی بعيده باندې هغه داو کنه او پتدانو زه مکتدا محل شي شي او چې لا حول وانه د فتح ویلې او مبري بر فتحو ساني کې دلته وجلسل څو جايش ته مرفوع وای ثوه لا حَوْلٌ لَا حَوْلٌ لَا حَوْلٌ لَا حَوْلٌ لَا حَوْلٌ لیسو کردائی مشبابی لیس دا دویم نده دویمو دا دکی دام گرده ولی چی چی دا لائی نفی جنس که لا قواتای که مبنی بار اوالا نی لابی چی چی مشبابل شید. لیس او دویم لابی چی لائی نفی جنس دویم رفا پا که دلومس دا جائز دا رفا صحیف شو رفا لام زاید که یادام مشبابل لیس که لا حول ولا قواتن دا به کله څه شو یا هیڅ دوه درې سږیږي پېماني وایي پنځه یا جوزفي 75 سنه څه شو کنه بیرته ودرارلې څه شو البته په دې کې بیان څه بجایز نه لا قوتان په کې بیا سندې جایز نه ولي زګتل لا حول الست لا حولو ولا قوته نه داغه محله قریبه خو نه څه او خلا مشبابیل لیستن داغا محالی قریبا خوصا نده نا سب نده نو پا غیبا نیوس آتف کولی نشی نو لاکو وطن پا کیوائلی نشی نا سب پا گرات لی نشی نور داغا دو پا بیا داغو ندی اسم خبر آوا اوس خبری تی کم ننو آتف پا دا جملی پا جملی که آتف دا مفرد بی مفرد لا حول ولا قوه الا بالله لو باولي دروغي خدوا له جايز اعتقد مفرد ومفرد مسد جايز لا حول ولا قوه الا بالله تدوا له خبر شو الا بالله تدوا خبر شو خبرشو. لا حول ولا قوه موجودان الا بالله بس الا بالله خبر شو كان تاب اطب دو مفرد فرت و او دا الا بالله خبر اطب دو جمله بجمله کومول شي لا حول الا بالله ولا قوه الا بالله لا قوه الا بالله طب قبل لا حول الا بالله دو جمله کو پس حالي کي دویم گئی چکلا دوار مرفوحو لا حولون ولا نو دی که هم مفرد با او آتف ده جملی با جملی دوار لا حول ولا قوات الا بل لا اللہ ده دوارو سوشی خبرشی یادت چوه لا حولون الا بلہ ولا قوات الا بلہ دواریشی آتف ده جملی با هذا غير سورة ماذا هي سورة؟ <تصفيق> لا حول ولا قوة إلا بالله هذا والله اللهم ليس لماذا؟ هذا دملا نفيذ جنس بيكي سرب عاتب دجملة بجملة سيكي كده عاتب دمفرد بفردد لا حول إلا بالله ولا قوة لا حولنا لا حول إلا بالله و لا قوة الا دی گئه خبر کی دلئه تکا چلا حولون شو نواغل خبر سا غواری منصوب غواری چې 이�گ کبه خبر منصوب غواړي او چلا لا نه في جل شن خبر منصوب غواړي یو خبر منخواه منصوب کی دلئه ویش یو خبر هم مرفوم منصوب کی دلئه زما خبر په ور په ون یو صورت کې سربا ته د جمله به جمله جایز دی اته د اته د مفرد ته مفرد جایز نه لري نور ټول صورتونو کې اته د مفرد ته مفرد اته د جمله به جمله 250 جایز 250 شیو جایز خبر په ور شوګا دا په خبرو یا را وركب المفرد فاتحا کلا او تجه کم دنو مرقب قوام مفرد لرا فاتحان پا حال کونستا کی جتو فتح ورکون یعنی مبنی بار لیکن لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة وثا نجعلا او دادویم چه کم دنو او گردویم گردو لا قوة ریکن او گردویم تا دی لرا مرفوع نو منصوب نو مرقبا یه يا سر ادلا مركب كا سر ادلا لكن مبري بار و اولا لا تنصب و ايرفاتا اولا لا تنصب او قد تجكم من الرفور كي اول لرا لا حول له وي كنا نغور لا تنصب ادي ساني كده لا بيان سبب جايز تريد جوجه لتدي جايز خو نسد درس ندي جايز ندي دريا اول سر شو تودي سر شو نك شوي شو واجي شوية. و اِذ رَفَاتَ اَوَّلًا اَو كَتَرَفُور كَوَلا رَانُ لا تَنْصِبَ بِيَادِ كَمِنُوَ اَلانا سَب مُور كَوَدي سَانِ لَرَانَ صَفْكِ جَائِزَ دِ لِ وَمُفْرَدَنَا تَقْدِيمُ